Bismillahirrahmanirrahim Kita masih Berada di Papua Barat Dan sekarang ada di cottage uh, Atau resort miliknya Bapak Bupati Abdul Faris Umlati Semoga Allah memuliakan Dan mencintainya Ikan yang ada di hadapan kita Saat sekarang Seperti yang dapat disaksikan Ini adalah ikan asli laut Bukan ikan keramba, ya lihat pemandangan ini adalah laut, subhanallah. Tapi bagi bupati, khusus area milik beliau ini tidak boleh ikannya ditangkap. Silakan dinikmati, silakan bercengkerama dan bermain-main dengan ikan ini. Pertanyaan tumbuh di hati. Kalau di dunia Allah subhanahuwataala menyamankan mata kita dengan pemandangan-pemandangan seperti ini dan bahkan lebih lagi. Kalau kita masukkan ke dalam, jauh lebih indah. Apa yang Allah siapkan di dalam dari pemandangan, jauh lebih indah daripada yang ada di atas. Pertanyaan kita, apakah di dalam surga Allah ada ciptakan laut? Apakah di dalam surga ada Allah ciptakan ikan? Dan apakah ikannya jina bisa dipanggil? Ikannya mempersembahkan diri kepada kita dan tidak perlu bersusah payah untuk menangkap ikan ke laut dan sebagainya? Jawabannya iya. Jawabannya iya Karena Allah berfirman dalam Al-Quran Fiha Fihamata sytahil anfus Subhanallah, lihat ikannya besar-besar Di dalamnya, di dalam surga itu Ma tersyitahil anfus Seluruh yang diinginkan oleh nafsu Allah berikan, seluruh yang diinginkan oleh nafsu Allah berikan Nafsu kita ingin apa? Ingin ikan, macam apapun ikannya Allah berikan Nafsu kita ingin masuk ke dalam laut Kalau sekarang kita pakai alat kan Alat, -alat snorkeling dan sebagainya Nanti Allah izinkan kita masuk laut tanpa peralatan, subhanallah. Kita bisa bernapas di dalam laut seperti kita bernapas di daratan. Tapi itu hanya di dalam surga kelak. Karena di dalam surga itu tidak ada kelelahan. Tidak ada keletihan. Tidak ada apapun yang menakutkan, membahayakan. Dan apalagi mengancam kematian, mengancam kehidupan kita. Tidak ada. Kalau di dunia seluruhnya masih terbatas. Masuk ke laut, kita harus pakai kapal laut. Atau pakai peralatan lengkap, peralatan renang, peralatan snorkelingnya harus lengkap dan sebagainya. Amma fil jannah kallah. Adapun dalam surga, tidak ada seperti itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apabila telah mendengarkan ini, adakah nikmat Allah lagi yang setelah kita ketahui, yang telah kita nikmati dan yang akan dijanjikan oleh Allah, pantas kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak ada. Wa fi dhalika falya tenafasil mutanafisun. Untuk yang demikian itu, hendaklah kalian berlomba-lomba mendapatkan janji yang dijanjikan oleh Allah SWT. Mari, hamba-hamba Allah. Akhir zaman ini, kita jadikan perlombaan kita serius dalam mentaati Allah SWT, memperbanyak amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sedekat-dekatnya. Berjuang dengan nyawa kita, dengan badan kita, memakai seluruh harta kita dalam rangka memperbanyak amal soleh. Kita doakan bapak bupati kita, bapak Abdul Faris, bupati um ini Allah kuatkan kekuasaannya, Allah naikkan dan Allah tingkatkan derjadinya. Karena kami dengar beliau adalah seorang hamba Allah yang sangat soleh dan taat. Beliau sangat kuat memikirkan Islam dan memikirkan umat Islam. Dan kita ingin bupati-bupati lainnya di Indonesia ini bermunculan seperti ini, sehingga rakyatnya digiring kepada jalan Allah Subhanahu Wataala. Sehingga kehidupan jauh daripada maksiat. Kami dengar, Masya Allah, beliau dalam waktu yang hanya sebentar telah mampu meredam berbagai macam tempat-tempat maksiat. Pelaku-pelaku maksiat telah dialihkan dengan cara-cara yang bijak. Kemudian dakwah juga dikembalikan hidup. Tetapi beliau mengalami tidak sedikit serangan dan tekanan dari lawan-lawan politiknya yang ingin menggulingkannya. Dan itu kebanyakan rata-rata dari non-muslim. Mari kita doakan kepada Allah Subhanahu SWT, agar Allah Subhanahu SWT menyelamatkan beliau dari pendengki-pendengki yang dengki kepadanya. Dan juga dari para pendengki-pendengki yang dengki kepada pemimpin-pemimpin muslim lainnya di Indonesia ini khususnya. Karena pada masa akhir zaman ini kita krisis kepemimpinan. Pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT pemimpin yang sayang kepada rakyatnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa Mudah-mudahan Allah memberkahi seluruh harta yang telah diinfakkan oleh beliau dan oleh para pemimpin-pemimpin muslim yang taat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa mengganti apa yang telah dipergikannya untuk agama Allah dengan surga yang dijanjikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah saudaraku seiman, para kaum muslimin muslimat akhir zaman Barakah Allah fiya, fi kum jami'ah. Salamualaikum, warahmatullah, wabarakatuh.